Акордиране на човешката душа. При молитвата Бог учи човека. Някой ще каже, как така? Нали при молитва човек изпраща мисъл към Бога и говори с него. Да, но при молитва човешката душа се отваря за Божествения свят. Акордира се с Него. Идва в възприемателно състояние към енергиите оттам и приема мисълта на Бога и от живота на Бога. Тогава от тези пространства нахлуват нови идеи в човешката душа. И след това, през целият ден в човешкото съзнание идват нови, светли идеи и подтици, които е приел отгоре във време на молитва. Хората употребяват думите безразборно, но тогава молитвата им няма отговор. Когато при молитва искаш нещо от Бога, искай нещо, което е богоугодно. Кой дух трябва да прониква в молитвата ти? При молитвата си към Бога говориш на онзи, когато обичаш. И ти говори онзи, който те обича. Истинската молитва е общение на любовта. Любовта ни подбужда към молитва. При молитвата, преди всичко, Отваряш душата си и изливаш своята любов към Бога. Никакво декламиране! Силата на молитвата зависи от великата любов, от мира и силното въодушевление да работиш за делото на Бога. Някои четат молитви и изговарят формули и мислят, че това е силата. Но вътрешната сила е в изказването на благодарност и любов при изговарянето на формули молитви. Тогава такива мисли и чувства, пропити с благодарност и любов, ще образуват трептения, техните вълни ще минат покрай някой човек, който ще ги възприеме и той ще почне да благодари. Това е силата на една молитва и на една формула. Човек да се моли за това, което има вечен характер. Непреривен контакт с Бога на всяко време и на всяко място. Това да ви бъде молитва. Не всяка молитва ще се изпълни, ще се изпълни тази, която е по волята Божия. А щом не е по волята Божия, тя не се изпълнява и това е за добро. Да благодарим, че някои работи не стават по нашата воля. Ако всичко ставаше по нашата воля, ние щяхме да бъдем най-големите нещастници. Хората страдат, защото много работи стават по тяхна воля. Всички несполучливи работи, които стават в живота, са по волята на хората, а добрите работи, които стават, са по Божията воля. Не си пожелавал, но стане. И ето, той е за добро. За да бъдем щастливи, нещата трябва да стават както Бог иска. Ако бяхме оставили всичко да става както Бог иска, то животът ни щеше да върви много правилно и щяхме да изпитваме щастие. Човек трябва да се моли вътрешно и да каже, Господи, осветли ме с повече светлина. човек трябва да отвори прозорците си, за да дойде светлината. Като дойде любовта, трябва да я използва за живота, който е вътре в нея. Защото любовта е крана на живота. И тя продължава живота. Ако любовта не може да поддържа живота, тогава какво значение би имала? Когато някой ти каже нещо лошо, ти се помоли на Бога, той да превърне всичко на добро. Христос казва, Ако двама или трима се съберат в Моя име, каквото попросят, ще им бъде. Но искай това, което ти трябва и непременно ще бъде. Моли се да станеш проводник на Бога, чрез теб, Бог, да помага. Поколко пъти на ден се обръщате към Бога с молба да ви каже какво да правите? Не зная колцина от вас се обръщат към Бога за съвет. Щом намислите да на направите нещо, веднага пристъпвате към действие, никого не питате. В невидимия свят има разумни същества, които всеки момент са готови да услужат на хората. Когато дойде да разрешавате един въпрос, вглъбете се, за да видите каква е волята Божия. Ако това, което правите е човешко, ще има колебание, съмнение, не го правете тогава. Някой дете го бият и то вика: Олеле, бате! После вика: Оле, ле, мамо! Оле, ле, тате! И най-после, като викне: Оле, ле, Боже!, престават да го убият. И ние, като дойдем до Бога, всичко престава. Но докато дойдем до Него, При молитвата трябва да се обръщаме към Христа. Това учителя каза във връзка с думите си в едно от последните утренни слова. Кой от вас пише писма до Христа и колко от вашите писма Той е получил? От Христа е казано... Никой не може да дойде при мен, ако отец ми не го привлече. И още. Никой не може да отиде при отца, ако аз не му покажа пътя. Когато човек се моли, то Бог го подбужда към това. А това показва, че Бог го е привлякал вече. Ние ще се молим за Христа. Христос е станцията... Ние ще си предаваме там писмата, телеграмите, молитвите и той ще ги отправи към Бога. При молитвите ще се обръщаме към Христа, понеже Христос е казал Аз и Отец сме едно. Бог не е отделно от Христа. Нали е казано в една наша молитва Господа Исуса Христа през когато ти си благоволил да те призоваваме. Един брат попита, когато се моли човек, дали молитвата да се отнася направо към Бога или към висшите същества, които са между Бога и човека. Човек да отправя си към Бога или към Христа. Нали Христос казва, Молете се на господаря на жетвата да прати работници. Като се молиш на Бога, придобиваш сила. А хората мислят, че силата е отвън. Ще ви дам едно правило. След всяка молитва, оставайте известно време в мълчание, и в възприемателно състояние, за да видите какво благо Бог ще ви даде. Когато молитвата е успешна, винаги Бог се изявява и ти дава един малък подарък. Обаче ние, веднага щом свършим молитвата, не чакаме, а почваме друга работа. Всякога, когато завършваш молитвата си, накрая кажи следната заключителна формула. Господи, всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа. Единственото нещо, при което ученикът има резултат, това е молитвата. Там са резултатите. Те се добиват чрез молитва.